ریاض الصالحین کتاب الجہاد حدیث نمبر دول السوا شپگنوی بارہ سو چین نمبر حدیث تے قعن معاز عن النبي صلی الله عليه وسلم حضرت معاز رضی اللہ عنہو ننقلی چاوي نبی علیہ السلام ویلی دی من قاتل فی سبیل اللہ چاچ جنگو کو پلار دا اللہ که میر رجولین مسلمین من هغه چاچ جنگو کو پلار دا اللہ که دا جنگ چاو کو میر رجولین دا غسلی مسلمان فوا کناکتن پاندازی د دا د یو ساروی یعنی یو زنان د یا سڑی دی او یو خل وشي یا یو غا او مي خل وشي او د دو 39 اباسي انور دو 393 نزديكي دوړ لگ وق کي يعني لگ وق د پاره جادو کو پلار د الله کي او مسلمان وي نو وجبت لهل جننه واجب شو دا غد پاره جنت معمول جهاد کول د الله د دين د دا سبب د سرږي دا سبب د وجود د جنت ګردي د اوخیر وشل په مقدار باندېڅنګه چې د اوساروي وشل زر کېږي په لږ وختې نو دا رنګې د لږ وخت د پااره د جهاددو کوو نو دوړوي سه میلاوي واجهه بت لهجننا هغه ج حالالفی سبیل الله پهلاه دا الله کې د کافررو مقابلې وکړ د کافرو مخنیويو کو جهات دام دی چې د الله کتاب او د الله دن مخلوق ته بیان کې و یو انسان د دن نه خبر نه دی د جهاد احکام او نه خبر نه دی د مجاهد د ټریننګ نه خبر نه دی نو هغه بجاج سوګي هغه هو باول د دین نزد په خبره په حافظه بیٹرین کې چې قران د مجاهد صفات بیان کړی دی نو قران بیانول دام دی جهاد دی وجاهدهم به جهاداً كبيرا او جهات خواد د خلکو سره به بی په بیان د قران jihad لوي چې د الله کتاب مخلوق ته بیانې لکه وخت دی له ورکو نو وجبته له الجنه jihad دی او کو د الله دین دی بیان کوم ومن جوره حجره حنفي سبيل الله او نکبتن فانها تجيء يوم القيامه واوری خلق و جهاد کی دور فیدی دی آسو چه زخمی شو زخمی کې دل پلا را دا اللہ که دیر دیر زخمی شد اللہ پلا را او نوکی با نکبتن یا زخمی شو لگو حائل تکلیفو ته ملاو شو مصیبت تا انسان په جهاد کیا ورسی دا نکبا نوکی با نکبتن تکلیف او مصیبت یا لگو لو فا انھا او یوم القیامة نبی شکا د براشی پورس د قیامت کې کا اغ ذره ما کانته وای بازی محدثین وای چې اغ ذره کې کا اب زائد ده کا اغ ذره پشان د ډیروالي د اغه وخت چې دی او په اغه وقت کې زخمی چې کم وخت کې دی لګیدل او په جهاد کې چې کم وخت کې دی زخمی شوی او په جهاد کې اغزره معنا ډیر ینه ډیر کا اغزره ډیر زخم او تکلیف سره کا نچو دے په وخت کې ولته وخت مقدر ده ان ډیر وا په وخت ډیر زخمی شوی او ډیر په تکلیف شویو لونوه زافران رنگ داږي ویني بعد زافران وي اغه رنگ داږي بس جوړوي په شانت زافران وریحوها کلمسک آو بوی دا غیعوینی با چه دا کم وینا روانوانو بوی دا غیبا پشان دا مشکو دا امبروی رواوا بودا و ترمیدی وقال حدیثون حسرم ڈیلوی مقام دے چرنگ بید دا زافرانوی بی او بوی بے پشان دا مشکو دا امبروی ری مقام دے چھچا د اللہ د دین د پاره واخ ورکو جهاد د پاره د دین د پاره وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اغوي مر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء بن فيه ناتن مما ان تیر شي او سره د صحابو د نبي عليه صلوات و سلام نہ بشيء بن پيو درکه بشعيبن پياو کاندو کي شعيب اصل کي ويلي شي دغړو منز کي چې کم کته زي پاغه خلک زي او رازي هغه تباز خلک دروي باز خلک هوتا الله باز خلک هو تکاندوي شعب اغازه د دغنو منز کي دره ۱۳ شاوصاد صحابه کرامو د نبي عليه صلوات و سلامنا بشعيبن پياو دره فيه چه پاغلاړه درکی عینت نوی ولا غوند چینه ګوټیو عینا د عین ند چینه دی ولا ګوټی چینه وا مما مم ان ذبو عزبتن تخغو خغو بو چینه وا فاعجبته نتاجب کی غورزو اغه صحابیلرا اغه خغو بو پاغلاړه کې فقال انو اغه صحابیلو الا وعتزلت کما جداواله کړي وې د خلقونه زو جدا شوه وې د خلقونه تو او زپات شوه وې فیها زالشعبی پدې درکه اه د خلقونه بل شوه وې جدا شوه وې او پدې ددکه اوسې ده لا ددکه اوسې ده ولن افعل او چرې او باندې کم زدا کار تر دی چې اجازه او غالم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه زما خوردا غالي چې قلار دی دراو کنده او سرکینم نو دی خوګو بونه سکم خوراک کوم او د الله ذکر کوم او د خلکو نه جدا نه نم چې سلې او چې سور د خلکو نه جدا وې نه خوشاله سور چې ميل جول نلره نباو او نه نبا بوینې نن سبا داس خبره چې زړه ذهن باندې بوجړه وایلی ته وی دا خبره چې نږدې شونه او مصیبتي لوډه می روختو چې زه په دې درکه کینم د دې نسکم د خلکو نزال لیمه خوره گاول ته پوز د پیغمبر پاس و سلم دا و کنا. رسول اللہ صلی الله علیکم چې دا کار مالا خده وکنه فذكر ذلک علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو د صحابه د خبره نبی علی صلوات و سلام تا فقالا نوی نبی, نبی ریسیم تفال تفعل داکار ما کوا ولی فا انم قام احدكم فی سبیل اللہ اب ظلمن سلاتی فی بیت سبعین آما تو خب ازان لے عبادت تونکے تو خب ازان لے دنداری کے خود و نور و خلق و فیضا وم لٹے جہا دون بکے ددنکار بکے فا انم قام بشکا په اننه موقام وه د کوم ب ش د یو کسستاسو پاتې کېدل مقام د یو کسستاسوو په لاره د الله کې اف دلو غوردي دمون ده په خپل کور کې او یا کاله د الله ددن دپارهد مقابله کول او بل یو س د چاغه په کور کې موځ لو دغه د الله د دن دپاره وتیدون کې او یا کاله غوره دی بهتر دی د چا نه چا کور کې منزونه کوې کور کې ناست الا تحبون توحبونه یارهیر اللهله کوم ساحبي د پیغمبر پا کوئ نه خو خوې تاسو چې بخ نهو که الله تاسو ترګونهو یو د خله کومل جن او دنده به تاسو لرا را جننت ته پی غمبرې وقزو غزا او کي في سبيل الله الله کي من قاتل في سبيل الله فوا قناقت وجبت له الجنه پیغمبر رپا چاچ جنگو کو چاچ جهاد کو فلارد الله کي فوا قناقت پاندازه دل و شلو داغه دور وقت جهادو که چه پسور وقت کی اوخا لو شلیشی ده پیود پارا این لگ وقت پارا اغل و شي نو لگ وقت پار جهادو که نو وجبت له الجنہ واجب شد لر جنت رواه ترمیزی وقال حدیث حسن والفواق ما بین الحلبتینی آغا تیم ما بین دو دو تیمونو دل و شلو کیوی فواغ د اوخې دو, دو له شلو په منځ کې چې کم وقع ووي څنګه دو شل یعنی سلور ت که نه د وې دوا دو نو چې دو تو نه کله اوشي په دو لاسنو بیا فورن هغه دو تینو تلا ا چې ځکه چې بیا ساار پ تخته نو دورو فورن ج... ل وغ دپاره چې یو سړی د لا پهلارره کې تیرږې نو وجبت له جننا جهاددو ک ل مقام دی. وعنو قالا او د حضرت ابو حریران نقلی رضی الله تعالی عنو ابو حریران رضی اللہ تعالی عنو یو دلوی صحابی ری پا صحابی کراموں کے مقام لري زکاہ دنیا ترکڑوا اگر دنیا پر خوا دا پیغمبر پاس رو صلی اللہ علیہ وسلم سر موجودو قالا ابو حریران اویلی شوی دا اللہ پیغمبر ما عدل الجهاد في سبيل الله كم يو شيء برابر ده د جهاد سره پلار ده الله کې ف ثواب او پاجر کې كم يو شيء سره برابر ده کما عمل برابر د جهاد کول سره پیغمبر پال صلی الله علیه وسلم اله تستطيعونه تاسو طاقت نلره داغه لا تستطيعونه دا سودا عمل طاقت نشی لرلې چې کوم د جهاد سره برابر دی فاعدو عليه مرتهن او سلاسا لودبارک د صحابه او پیغمبر پاک باندې مرتهن دوکرته او سلاسن یاد لري زلا چې کوم یو عمل د جهاد سره برابر دی په ثواب کې کل ذالکا هر یوز دی یقولون نویبا او دا حر جل نبا رستو نبی علیہ السلام وی لا تستتویعونه تاسو طاقت نل ری داغ عمل ثم قالا نبی آوی نبی علیہ السلام مسل المجاہد فی سبیل اللہ کمسل سائم القائم القانط بی آیات اللہ لا يفتر من سیام ولا صلاة حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِسَال دَ مُجَاهِدَ جَهَادْ كَوْنْكَ پَلَرَ دَ اللَّهِ كَمَسَلِ سَائِمِي پَشَانْتَ دِ مِسَالِ دَ رُوْ جَدَارِ دَ الْقَائِمِ چَاغَ وَلَالِ دَ اللَّهِ دَ دِن دَ پَارَ الْقَانِ تِو تَبِدَارُ وِي بِآیَاتِ اللَّهِ دَ آیَاتُنُ دَ یعنی نیم د مونږ د پارا کا مسل صحیح می پښان درو جذار دے او قائم شو ولالوې په منځبانې الله تا القانته او لستن کوي قانت ما لستل او لستن کوي د آیاتو نو د الله لا يفترو من صيامن ولا صلاتن او سستی نکې نستو مان کیې پړو جا او نف منزبان دی ها کلکل یو سلې په موزبان استوونه شوی مله خو تهش منځو نه دینو مله خو ته شو درسونه دینو چې ګورو بس مولي سه بالا می سارو ما خام درسې مله یو کس دې کس ویجو کو چې کوړ د شو سار رازو هم درسوي چې ما خام لاول شو هم درسونه بل کارنه کې میځما بلکار نشتا سین چې ستا بلکا چې ساري هم بازار تدازي چې ما خام هم بازار نه زی بلکار نشتا نو سما بل نشتا مې شو نو بازې و شکر غباس وبچټو تابعدارو دیندارو شو الحمدلله اهل ګورا اګه کس چاغه جهاد کوونکې په لار ده الله کې دا غ مثال په شان ته دا رو جدار ده القائ مثال پشان دا کس چاغ واللهلی په منزبانې الله ته ال قانې مثال پشان دا کس د چاغ لتون کېي د آیاتونو د الله لا یفتو خصوص نه کوې سمان کېږنه من سیامین پاغرووج والله سواتتن او نه په منزبان دی الله اګوره حتا تردی یارجع اچ واپس مجاهد فلارض الله کې متفقون علی د دې حدیث مقصد دا دی چې ټو ټروجو می منزنم کوي مرتبه د مجاهد ته نه سواب او کم سواب او اجر چې الله مجاهد تور کوي نو اغا بل چاته نور کوي د مجاهد عمل ډیر غوره او به تر مقصد دا شا. واها ذا لفظ مسلم دا لفظ مسلم شریف ذکر کړي الفاظ دا سه مسلم دي وفی رواه البخاري او په يور رواه د بخاري شریف کې دا سلاغلي ان الرجل يوب بشکه یو سړی قال او وي يا رسول الله اذا الله پیغمبره دلني على عمل يدل الجهاد په يور رواه د بخاري کې الفاظ دا سرازي وایا ما ته یو عمل خو د نو په یو عمل چا عمل برابر د کم عمل سره وي د جهاد سره قال النبی علی السلام لا اجده زن مما یو عمل چد جهاد سره برابر وي او مخک حدیث کې وی لا تستطيعون تا سو طاقت نلری داغه عمل ثم قال النبی او وی هل تستطيعو اذا خرج المجاهدو بیا نبی علیہ السلامی آتاقت لیتا کلاچو جی مجاہد انتا دخولا مسجد کاش دنشی جماعت پلتا فتقو ما ادری گی دالاد پارپ مزباندی و لا تفتور او سستنک استو مانم نشی و تسومو روجنسی و لا تفترو او روجنماتی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 نبی علی السلام مرتوی چې د دې طاقت نشې لرله نو د مجاهد سره پد راځکه څوک برابر دې هم نشي لمقام لري ها وعن نقل دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال او من خیر معاش الناس لهم غرا ان خیر بشک غرا نسنه من خیر ما په خلکو کې خجوند اغه سړيری مقصد د دا جمله داري غره ژوند د خلکو له هم د خلکو د دا پاره داغه سړيری من خیر ما شناس غره ژوند خلکو کې د چا دې داغه سړيری رجلون ممسکون عنا نفرسي چاغا نیون کې له بندون کې واګه دا اصل پلار د الله کې خجوان په خلکو کې دا غسړي جوندې چې په اسوروي او کې پلاس لاس کې نیولوي او دا الله پلار کې د خپل اسپشا سور روان یو زغلی مان زده اغه سړې د ممسکون چاغه نیون کې وي بندون کې وي انان فرسی اواګه د اسپل انان واګه توي بلار الله کې تیر اواګه الوزي زي سوروي علامه ني پشاد د اسبان دي علامه دي پشاد اسبان سوروي او په جلت روان وي كلما سمعا ه اتن فزعتن ارکل چواوري دا مجاهد چ په اسوري دا لاد لزاد فار هيتن يو आवाज د جنگ واوري او فزتن يا يو आवाज د يره نو تواد عليه رواني پاغه باندي پاغه اسبان سور رواني يبتغل تغیل چ طلب کوي جنگ لرا والموت او مرغ لرا رمضان نهو او د یا یاد شهادت د زيت زار نسي چالا را تا يا اللار کي د جا توفيق را کي مزان نهو د شهادت یاد مر وګماند د د وګماند چې الله ومال احيو مقام نصیب کي یاد غزا يا د شهادت او رجلن يا خا جون ترون کي په خلقو کي دا غسړي جون دي فی غنیمتن پیاوسو ګړو بيزو کې غنیمتن په ګړو بيزو کې فیره اسي شفاعتن پاغسر کې د سکو پاغسر د سکو مناز شافه پاغسر د سکو د غر کې چې د غر پاغسکو هدا غر د پاسه الټر جون مذان نهو طلبکی اغذله دغه مجاهد اغذې چې دا غومان دې جذب حالت موجود دی ما کتیر شو نا اول موت پوشه یا بتل قتل او الموت طلبکی جنگ او مرګ لرا مذان نهو طلبکی اغذې چې د دو غومان دې د موجود کې د لو پاغزه کې باغره واند او جنگ لزار نسې او پا اخپل از سور ده اخپلا از آغا واگی نوری دی او یا آغا سلیه چه گرو بیزو سرا سر ده غر ده پاس موجود دی او بطن وادن او بطن وادن او پا آغا خوالونو پا یو کند ده دی کندو کې یا دا دی خلونو دا یو خور پاکند کی اسیگی یا پاکندو که دا یو کندو دا خلونونا یقیم السلاة اسیگی او بد نوادن یا پا یو شاہ د کندی دا کندو که اسیگی یقیم السلاة یا غرد دا پاس پسکه که التا گره سره یا التا اسیگی او یا کتا پا کندو که حال تکي حد اوسيږي يقيم الصلاه كبر د او کا خاطر منزونم قائم وي ويوت او زکات ادا کوي پاکه ساروز نه وروږي ويعبد ربه او غ عبادت کوي د خپل رب تر دي ياتيهو اليقين چراشي اغته مرګا یقین مانا مرګ وا عبد ربک حتا یاتی یقین لیسا من الناس الا فی خیر نه ده خلقونه لیسا ها من الناس الا فی خیر او خلقو ته خیر بس اول سوا بل سکارم نکئی نیوی ده خلقو تا بل شرسون کے الا فی خیر مگر ده خیر نوچه کمی یو انسان د غرض د پاسه پسکو کیوسیږي او خپل گډي سره یعقته په کندو د یو کندو کېوسیږي او, او خپل زناور سره اول ته منزونم کوي زکاتونو مور کوي د خپل عبادت هم کوي ترمر ګپوره او خلق ته بل شه نه رسي بغیر د خیر نه نودا سله پټول خلقو کې سره بهتر دی غره دی راه مسلمون ها نن گډبا منځونه کوي نن گډبا زکاتونه ور کوي يا د غره فسوکي چې سوق وسيږي ناغه عبادتونه کوي وعنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت نقل دابورینا چه به شکه نبی عليه صلوات و سلام قالوي ان في الجنه متا درجات داوي د جهاد نمنې اوغو د جهاد ورو لې فضیلت ده نبي عليه السلام یقینا په جنت کې سل درجي دي ان في الجنه یقینا په جنت کې سل درجي دي اعده الله تیار کړې دي جنت الادت پر ادم چې دي نو في سبيل الله په رضا الله کې ما بين الدرجاته نکما بين السماء والارض وګوره ما بينه او د دو دره جو په منځ کې فاصله دا لکه سورا چې د آسمان او دزمن کې منځکې فاصله ده د یوي او د بلې دره چېی منځ کې دوه فاصله ده سومونه چې د آسمان او دم کې منځې فاصله داګوره سه لوی مقام ده روول بخاریو بي سعیید خودی ان رسول الله صول الله یعنی لوی مقام لوی مرتبه د مجاهدینو د ا په نذ الله کې مرتبه سره دا ده په جنت کې سل درجی دي او د هر درجی په منس کې د دوه درجو منس کې دوه فاصله ده لکه د اسمان او دزمه کې په منس کې لوی شان او لوی مقام دا چا بیان شو د مجاهدینو د जात وعنبي سيد خضری رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم <مترجم> قال <سؤال> او من رجی بالله ربن وبالاسلام دینن و رسولا ا چا سوچ راضی شد الله نا دئسیت درب نا چدا زما رب دے وبالاسلام دینن اورا زیشو په اسلام باندې چدا زما دین دے اوا ذا شوده د محمد صلی الله علیه وسلم باندې رسولن د حیثیته د پیغمبرنا چې دا زماره رسوله وجبت لهل جننا نو واجب شوهه د پاره جنت فاعجب لها ابو سعید تعجب کو د خبر د پاره چا ابو سعید رضی الله تعالی عنہ نو فقال اني ابو سعید اعدها علی یا رسول الله دوبارک ده خبر لرا دوهراو کا دا خبر افما اذ الله پیغمبر فاده علی عجیب پیغمبر وو شو طالب وی وای مونږ بیا بیا بیا وایو څه فاعاده علی خو اصحابو یادون جو ده خبرو هم اوس ک طالب دا چاته خبره کې یادې می نه زه مو ته معلوم نه فاعادها علی نو دوبارک دا خبر دا نبی علیہ السلام په صحابی ف م قاله نو بیاويخوررا او بل خبردارا داه یار ف الله هو بحلله آباب دا پوټ کې الله په دجهات سره بند لرا م ته دراجېسلدرجې په جنت کې۔ ما بین کله درجاته کما بین سمای و ارض او په من د هر دو درجو کې دوه فاصله دا کما بین سمای لکه څنګه چې فاصله ما بین د اسمان او د ځمکه کې نو قران بیان ول دام دور لیم دام یو jihad نه کم نه دي ځکه چې قران دې نه دی بیان کړي قران دې او ته نه ده ځکه ته به د jihad باندې سپورې قالوا يا بسعيد خضري وما هي يا رسول الله دا قسم لا ویګه دا درجه قال النبي عليه الصلاه والسلام الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم وعن ابي وعن ابي بكر بن ابي موسى اشعري رضي الله تعالى عنه قالوا سمعت ابي ما دخل پل فلا ن اوريد له وهو بحضره او هغه په حضور د دشمن کې دشمن ته حاضرو یقول وی قال یقول وی به چا غوي رسول الله صلي الله عليه وسلم انه ابواب الجنه تعتزل السيوف بشکا دروازه د جنت لاندې د سوري د تورو ندی ان ابواب الجنه بشکا دروازه د جنت لاندې د سورو د تورو ندی فقام نو وی او یو صلی رسول هیته وګرا چې دا خبره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وکړه ها د ترود سرود لاندې جنت ده فقام رجل الرسلهاته نو پاسید یو صلی او درید یو صلی رسول هیته پریشان حالت کې یعنی په یو عجیب حالت د پریشاني کې وقال انويا با موسی انت سمیت رسول الله ايا تاوريدل دا خبرات نبي عليه السلام نه يګول چاغه هازاوي دا قال انويا ابو موسی نعم ا ماوريدل فرجاء الى اصحابين واپس اغسل خبرو ملګرو ته وقاله اقرو عليكم زلولم ذللم طسبان سلام اقرعو علیکم سلامز پتاسو سلام اچھو ما سمکا جفن سیفی او بیائی ما تکلا سکا دخپلی توری بیائی دخپلی توری آغا تیکے نوے آغا تیکے آغا سوکو تا تیکے ہوئی آغا سوکو تا کاش ہوئی چاگا تورا پاکی بندئی دبے کاش تیلی ها چی تورا پا کی بنده نو آغای ما تکلا سمم کسرا بی ما تکلا جفن سیفی آغا تیلی ایم آغا کاتای دخ پلی توری فالقا ہو او آوی غرزولا بیا مشاہ بی د بیاروانجر صدق پلی توری نلال عدوی دشمنتا فزارا با شو پځنګ باندې فزار رب بي نوهله شروع کړ بي په دې تور باندې د دشمنانو جنگ شروع شو او په دې گزارونو کول ول حتا تر دې قتل چې شهید کړي شو او جلې شو هغه چې ساوری دلو هغه په عمل کې راوستو رواه مسلم نقل کړي د امام مسلم وعن ابي عباس بن الرحمن بن جبر حضرت عبد الرحمن بن جبر رجال اللہ تعالیٰ نحو ننقلی قال آوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغبرت قدم عبدن فی سبیل اللہ فتمسہ النار اگرہ مغبرت قدم عبدن فی سبیل اللہ ندے پخاروں کا کلشوئے ندی په خاړو ککړشي د્વાلا قدمونه د یو بندا په لار ده الله کې فتمسحه النار او بیا دوتو موړو ورسي دا سن شي کې د چا انسان د્વાلا قدمونه په جهاد کې په غبار وسې شي خل پل شي دی الله ور ورسینا چرې دا سن کی راو البخاری او نقل کړی د لره امام بخاري قالله ویللی دي وابيېره قالله ویلغ وي دسله سرمله یلی جنناره رجلون بک من خشیت الله د د بنی شور تا د جونو سلی چاغه جلا کلې د یې دله حتا یعود اللبنو فی زرع تردی چواپشی پیپ په پا کے سنگ چه غلانزی نا کم پی و نو هغه پی بیا غلانزی تا نوا پس کیگی نو چې ده کم استرگ نا اوخ دالا د دین د پارا د دالا دیر نتوی شیوی نو آغا بیا ورته تا نوا پس کیگی ولا آیاجتا میو علا عبد غبارن فی سبیلی الحمدللہ یهدیکم اللہ ویسلح لکم بارو او نو جمع کی گی پہ غبار پلار دا اللہ کی او نو لگی دا جہنم پچا بانی چې دا اللہ پلار کی نفس غبار دلو لگی دا نو پاگا اللہ دا جہنم ورنگ دی رواؤ ترمیدی وقال حدیث حسن صحیحن وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قالا سمعت رسول الله ماذ نبی صلی الله وسلامنا اورید لیقول چوی عین لا تمصومنا اور دو قسم استریږي دو استریږي چې اوبن رسيږي هغه دواله سترګو ته ووره دوه سترګو ته ونه رسي کمی دوسترګینه یو عین بکت یوا هغه سترګه چې جلا کوي من خشیت الله دې يرد الله نه اجلاده شپې خکيږي جزاله تیارې کي موږس کې او الله تجاري چا لازمه کا و عينن با ته تحرس في سبيل الله اوا سرغاچا غش پتهره او چوبو او چوکي داري کي پلاردا الله کي نو دا غدوال سترګو ته الله ورنرسي وعن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا جاء چه من جهز غازيا جاء چه تیار یو کو من جهز غازيا جاء تیار کو پلار دالاکی یو غازی لرا چاچ سامان تیار ک یا تیار ک یو غازی پلار د الله کې فقد غزا تاكيد غزا وکلا یو مجاهد دی تیار ک یو طالب دی تیار ک یو عالم دی د دی لپاره تیار ک ومن من خلف غازیا فی علیه بخير فقد غزا اوا غسو ک درخه خبر اوا غسو ک چاگه پاتی شو خلیفه شو ده یو غازی غازیین غذا که اون کی فی آلی پکور دائی که بخیرین په غروالی په خیرخواهی نفاقه ده غذا تاکی ده غذا و گلاس منه سوگ چه ده غازی پکور که دا غذا خیرخواهی آو ده خیر ده پاری سار شو شزد تزاو زبستا ده بال بچه خیال ساتمه जबाबاغې د خوراک او د بو بندوبس کو ما ورستو دا غې پروا منکوا نو دې دا څه گویا کی چې د غزا کړي د جهاد کړي په لار د الله کې متفقن علی یعنی څوک د دین کار کوي او ورسره پایې کې مرسته کوي نو دې پایې کې سره ورسره شریک دي دا نه بس پرې دا مالا نه نه د الله د دن د پااره سوک بهسه کوي تا اون به کوي مرسته به کوي د دن دارو خلکو سره اوس سوالې مشکات شریف ج